Navrhuji, aby jsme dneska ukončili tu první část textu. Hm? Jestli to neukončíme dneska, ukončíme zítra. A zítra začneme s těmi 16 cvičeními, které vysvětlují praxi. Hm? dělé pozornosti praxi čtyř základů pozornosti. Praxe pozornosti v budistické tradici má základ ve čtyřech hm? základech dělé pozornosti. To je základ pozornosti. Hm? Z toho základu vlastně eh, Neprovozujeme bdělou pozornost podle buddhistického pojetí. A ta bdělá pozornost vůči čtyřem základům schrnuje praxi pozornosti. Abychom pochopili praxi bdělé pozornosti, nejprve musíme pochopit, základ a to je tělo. Když máme tělo, neexistuje, aby jsme měli pohodlí. Dříve nebo později přijde nepohodlí. Tak už to bývá. Pokud nepochopíme ten základ, tak nepochopíme počitky. Počitky je to, co spojuje tělo s co, čemu říkáme duše, nebo čemu říkáme vědomí, nebo tělo, tedy mentální tělo. Mentální je tež tělo. Jenomže to tělo se nedá chytit v nějaké konkrétní formě. Ta jeho forma je, se nedá chytit v, prostor, v omezeném prostoru. Forma těla se dá chytit v omezeném prostoru. Prostor je to, co omezuje formu Ale forma vědomí, forma mysle nemá žádnou formu v omezeném prostoru. To je důležité pochopit, aby jsme pochopili též výhody praxe Logačávy, což není nic jiného než pochopení mysli. Tedy jestliže chápeme tělo a nepohodlí těla, pochopíme též to, co po požitcích těla touží, no a to jsou počitky z hlediska, buddhistické filozofie, my se nacházíme v samsárickém stavu díky minulosti, to jsme měli, což je akumulace samská, akumulace formací vůle. A to se manifestuje tím, že teď my lapeme po počítcích. Protože lapeme po počicích, můžeme vědět, aha, teď nejsme v Nirváně, teď jsme v Samsáře. Hm? Nemusíme být velcí ne, intelektuálové a studovat buddhismus dlouhou dobu, aby jsme tento jednoduchý princip pochopili. Hm? Lapeme po počicích, nejsme v Nirváně, jsme v Samsáře. Hm? No a samsára je to, co plyne, ale toto plynutí z hlediska nedualistické filozofie, toto plynutí ovšem není skutečné. Hm? Kdyby bylo skutečné, tak to osvobození by byla nemožnost, protože toto plynutí není skutečné. To je důraz nedualistického přístupu. Proto nirvána je něco, co je nám opravdu blízké. Když chápeme nepohodlí, chňapání po počicích, můžeme pochopit i nepohodlý rozlišujícího vědomí. Hmm? Rozlišující vědomí my na ně ulpíváme díky počítkům lapání po počítcích a lapání po obrazech ve vědomí. Hm? Tím, že lapeme po počítcích, my bereme ty obrazy ve vědomí jako něco, co skutečně existuje. A tak nechápeme iluzorní Nátoru, nebo přirozenost světa a těla. Hm? Co říká Sutanipáta? Kdo stuje Agami? Prítel tady studuje Agami, ne? páta. Sunyam lokam avekasu, moga raja sada sato evam lokam avekantam machu raja pasati. Ti moga raja rika buddha. Ne, no moga raja. Ty honzo jirgo tovashi. Hmm? Sunyam lokam avekasu. Pozoruji svět jako prázdnotu. Pozoruj pět agregátů, včera jsem mluvil o pěti agregáty, jako prázdnotu. Evam hm? lokam a vékám tam, když budeš takto pozorovat, mačuráčá napasatý král smrti tě nemůže spatřit. Hm? V tantrické tradici král smrti není nikdo jiný než manžusri hm? bodhisattva moudrosti. Král smrti tě nespatří. Proto je důležité, proč tě nespatří. Protože neulpíváš, to je základ yogačáry, to je základ též nedualistického přístupu k meditaci. Proč tě nespatří? Protože vidíš rozlišující vědomí jakožto iluzi, jakožto sen, jakožto vzdušné zámky, jakožto druhý měsíc. Hm? Mnoho, mnoho příkladů jakožto mája. To je v Agama. Dívejte se na tělo, jako na bublinky. Dívejte se na počitky jako na pěnu. Dívejte se na vnímání, jako na přilud. Dívejte se na formace vůle jako vnitřek banánovníku. Kdo neviděl ne banánovník vnitřek dutej? Hm? A dívejte se na rozlišující vědomí jako mája. Hm, co je mája? Iluze. Hmm? Proto je tak důležité pochopit pět agregátů. Pět agregátů je všechno na tomto světě, co můžeme poznat. Bezprostředně poznat. Z hlediska jestliže poznáme něco jiného než pět agregátů, poznáváme co? Rohy na hlavě zajíce, chlupy na krumíři želvy hm? no a mnoho dalších příkladů. Toto poznání pěti agregátů je základ buddhistické praxe. Bez tohoto základu my se k buddhistické praxi nedostaneme. No a v podstatě je to i základ hlubšího pochopení nedualistické praxe, protože nejáství poznání nejáství poznání pěti agregátů je základ pro poznání. Iluzornosti světa. Iluzornost světa je iluzornost těla. Na základě iluzornosti těla poznáme iluzornost počitku, na základě iluzornosti počitku poznáme iluzornost vědomí, které po počicích touží. No a na základě iluzornosti vědomí, které po počicích touží, poznáme iluzornost světa, iluzornost dármy. V yoga tradici, která zdůrazňuje nedualistický přístup k praxi, dharma neznamená nic jiného než slova, než jména, věty, a lásky, slova. A rozdělení na základě iluzorního pojmu nezávisle existujícího fenoménu na skutečné rozdělení a skutečný celek, který se dá chytit, uchopit a Přivlastnit. Hm? Tak máme pět agregátů, poznali jsme pět agregátů. No a text nás vede k poznání závislého vznikání. To, co Buddha poznal podle budistické tradice, ať už je to jakákoliv tradice, Pod stromem probuzení není nic jiného než závislé vznikání. Závislé vznikání není místo pro existující jádro. Existující jádro, existující přirozenost nemůže být nic jiného než takovost sama. A proto Budha je ten, který ta tágata, tagata, ten, který přichází v takovosti, odchází v takovosti. Jeho příchod je iluzorní, nic se nedá chytit. Jeho odchod je iluzorní, se nedá chytit. A toto je stav. Přirozený stav všech věcí, proto jsme včera recitovali sultru srdce, mantru, transcendentální moudrosti, gaté, katé, pár gate pár sam sváha. Toto je stav budhy. z hlediska nedualistického poznání, z transcendentální moudrosti. Toto je stav všech bytostí. Gate, znamená být ve stavu odcházení. To je závislé vznikání. Všichni bytosti jsou ve stavu odcházení. Gate, gate. Musíme pochopit stav odcházení. Všichni bytosti jsou ve stavu odcházení. Budha je ve stavu odcházení, ale jestli to vědom. my jsme ve stavu odcházení. A ani o tom nevíme. No to je průseh. <laughs> hmm? Gaté, Gaté, pára Gaté, odcházení kam. No jinou se odcházet nedá než na druhou stranu. Hm? Tam, kde je pohodlí, tady pohodlí není. No my si myslíme, že tady je pohodlí jedno, a to je taky pnoze. gate, gaté. pára gatte, hm? ve stavu odcházení na druhou stranu, pára, sam gatte, správném odcházení v plném vědomí. Sam znamená správně, sam znamená dohromady. Správné odcházení v plném vědomí společně se so všemi bytostmi. To je stav budhy. To je stav všech bytostí. Jestli si to prejeme nebo neprejeme, je to takovost, aby Takovost existuje nezávisle na tom, jestli ji Budha učí, nebo ji neučí. Ta takovost se tež nazývá dharmata, stav dármy tak, jak je, stav věcí tak, jak je. Se tež nazývá dharma dátu element dharmy tak, jak je. Se tež nazývá bhutakoti. limit bytí. A tento limit bytí je právě takovost. Limit bytí je, ne, je ne, ani, ani bytí, ani nebytí. A tomu se říká takovost. Poznání v nedualistické perspektivy poznání závislého vznikání poznání takovosti. Ať už je Buddha, který tuto takovost učí, nebo není Buddha, který takovost učí, takovost je stav všeho bytí. To je nedualistický přístup. Teď my se zabýváme textem který vysvětluje, jak se stát arahatem praxi žáků. No ale transcendentální moudrost není nic jiného než vysvětlení hlubší perspektivy praxe žáků. To neznamená, že praxe žáků je nižší nebo vyšší, ale můžeme ji chápat z hlubší perspektivy, Z perspektivy transcendentální můnhostí. Hm? No a e, náš text učí právě tuto praxi hm? žáků z perspektívy nedualistického pochopení, nedualistické pochopení na základě Čeho? Na základě poznání, že dualismus pochází z vědomí samotného. Vědomí samotné vytváří komplex objektu a subjektu. No a ten, kdo si toho je vědom, to jsme my. Protože my se nacházíme v základním vědomí. To je přístup yogačávy, to není žádné dogma, ale to je usnadnění praxe. Toto usnadnění praxe je velice výhodné, protože jak osvobození, tak i Přichází z vědomí samotného. Ne zvenku, ale z vědomí samotného. I to je učení. Agam też. Bílý vůl, říká moudrý Šariputra, není překážkou k černému vůlu. To, co je překážkou, je jeho mezi nimi. Hm? Ale bílý vůl je svobodný. Černý vůli je svobodný, když dáme mezi ně nacházíme se ve stavu zajetí. Jestliže rozvážeme toto jeho, to je základ celého učení. Vysudimaga, též sutry, kterou jsem preložil, se jmenuje rozvázání uzlu. Rozvázání uzlu je možné jedině ve vědomí, nikde jinde uzly rozvázat nemůžeme. Proto Agama tež učí již Šest vnějších, šest objektů, barva a tak dále, až po darmu, což je mentální objekt, je co? šestá šest vrahů, Jestliže to poznáme šest vnitřních zmyslů, je to prázdná vesnice v této prázdné vesnice vesnice Co se děje? Hm? Rozlišování je tam, ale co se děje? My na něm neulpíváme, protože neulpíváme na rozlišování, neulpíváme na počitcích, protože neulpíváme na počitcích. Neupíváme na těle, protože neupíváme na těle. I v nepohodlí se můžeme naučit pohodlí. Je to tak? No a teď jdeme k textu. Probrali jsme pět agregátů, které vysvětlují, jak se točíme. To jsou vysvětlil. Osa kola, hm? buddhismus je reprezentován kolem, osa kola je vědomý, mysl. Hm? Ta je uprostřed, ale nemůže se točit bez toho, co ji připojuje k tomu ostatnímu. Je to tak? Hm? Jestliže není připojená k tomu ostatnímu, tak se netočí. A co je to ostatní? Hm? Agregát těho. Blízko osy je agregát formací vůle jako pozornost. Aby jsme rozlišovali, potřebujeme pozornost, potřebujeme moudost, rozlišení, potřebujeme vytávka, hledání a tak dále, potřebujeme rozhodnutí. Když tam je, co přijde? Obraz objektu, kde je obraz objektu, přijde počitek, kde přijde počitek, tam je tělo, no a tak se to točí. To je pět agregátů. Když poznáme pět agregátů, poznáme to, že vše, co v rámci těchto pěti agregátů, v rámci naší zkušenosti, existuje, zkušen, existuje na základě, čemu tady text říká. Hé, tu Základní důvody a příčiny. No, a teď můžeme to přeložit: pojednání o závislém vznikání. je důležité, když meditující poznal, že všech v jeho zkušenosti jsou pouhé agregáty, pět agregátů, pouhé formace, to znamená, formace, to, znamená to, co je dáno dohromady, co nevzniklo samo sebou, Vše v naší zkušenosti je dáno dohromady, nevzniklo samo sebou. Hledejte něco, co vzniklo samo sebou. Jestli to najdete, dostanete patent. Hm? Jestli to najdete, tak žádný patent dostanete. Když dostanete patent, zbohatne, zbohatnete. Je to tak? za patent, to jsou pěkné peníze. Tak třeba hledat, jestliže najdeme, výborná věc. No ale z hlediska buddhismu nemůžeme nic najít, kromě pouhých agregátů, pouhých formací hm? a pouhých fenoménů. Hm? Fenoménů znamená vastu. To je důležité pochopit, v čínštině je Pouhé vastu a pouhá darma. Hm? Jestli pochopíme vastu, pochopíme darma. Jestli nepochopíme vastu, nepochopíme darma. Vastu znamená základ. Teď my na ten základ my nadsazujeme naše koncepty, naše jména. Hm? A myslíme, že ty koncepty, ty jména reprezentují skutečnou realitu. Hm? Ne realitu tak, jak se nám zdá, ale skutečnou realitu. A co je praxe bodhisatví? Co je praxe i anahatu? Rozlišit ty jména, který my nadsazujeme na realitu ty koncepty od toho základu našeho, naší zkušenosti samotný. ty naší zkušenosti samotný není žádný nic jiného než čistý fenomén. Do toho čistého fenoménu my pak vnášíme libosti a nelibosti. To děláme, to je přirozené, ale nejsme si toho vědomí. To je ten rozdíl. Ten, kdo si toho je vědom, je na cestě k hlubokému věmu ten, kdo si toho vědom není, no ta, ten se k tomu, k tomu vhledu, hlubšímu vhledu, těžko dostává. V teravádové tradici se k němu dostaneme hlubokým poznáním nestálosti. V severní tradici, založené na transcendentální moudrosti, my se k němu můžeme dostat i když o tom kontemplujeme o skutečném stavu a pronikneme jim ve stavu, čemu jsme, co jsme nazvali prašranty, ve stavu uvolněnosti a jasnosti. Ten stav uvolněnosti a jasnosti je základ. A k tomu jsme byli vedeni v tomto textu, aby jsme poznali pět agregátů. My nemůžeme poznat pět agregátů bez stavu volnosti a jasnosti, ve stavu uvolnění a jasnosti. Jestliže nemáme stav rovnováhy, my pět agregátů nepoznáme, my nevíme, že ty naše libosti a nelibosti Vystávají iluzorně z obrazu ve vědomí. Když ulpíváme na ty obrazy ve vědomí, to je tež filozofie yoga Vašišta. Hmm? Tak nemůžeme poznat pravou podstatu naší zkušenosti. A když nepoznáme pravou podstatu naší zkušenosti, my nepoznáme, co je čistá mysl. Protože a apropiory, jakmile se objeví obraz, my se stotožňujeme s libostí a nelibostí. A tak původní čistota myslí je k nám. Čemu říkají Němci, Česká vesnice, Ben Šestor. <laughs> a říkáme, Španělská vesnice. <laughs> no, a tak tedy poznání agregátu je poznání toho, že naše zkušenost jsou pouhé formace, pouhé agregáty, pouhé základy pouhá dharma a v této v zkušenosti my žádný existující esenci, existující podklad, existující znamená neměnící se, my žádný podklad, kromě z hlediska buddhismu, kromě ty prázdnoty nemůžeme najít. Aby jsme poznali prázdnotu, musíme prodlévat právě v tomto stavu uvolnění a jasnosti. Bez stavu uvolnění a jasnosti, my jsme v prázdnotě, my jsme v takovosti, jak říká sutra, srdce. To je stav taky, jak je, ale my ho nepoznáme. Tedy, jestliže jsme poznali pět agregátů, můžeme vstoupit účinně do praxe poznání, čemu tady říkají dependent origination of composites. Composites znamená samská nas. Všechno, co my poznáme, je Dáno dohromady, samskára znamená uděláno dohromady. Uděláno dohromady na základě čeho? Na základě mnohých důvodů a příčin. Všechno, co my, v naší zkušenosti, je uděláno na základě mnohých důvodů a příčin, Ne jedného důvodu. Jak jeden důvod může udělat mnoho důvodů a príčin? Mnohých důvodů a príči. A Aby jsme to poznali, musíme poznat pět agregátů jako pouhé formace, jako pouhé základy, pouhé fenomena, pouhé darmy. No a ty to pouhé fenomena mají svůj základ v důvodech a příčinách. Ale ty důvody a příčiny tež neexistují nezávisle od toho základu. Čili závislé vznikání nepřipouští koncept existence nebo neexistence. Skutečný stav všech bytostí počínaje námi je tento stav. To je stav závislého vznikání. No a Autor se ptá, no jak poznáme to závislé vznikání všech samská, všech složených věcí. A naše zkušenost je zkušenost složených věcí. Jediné, co se nedá rozložit, to je právě ta páznota. A to je takovost, to je přirozenost všech věcí. A ptá se, jak my získáme přístup do pochopení toho, co jsme, toho, co je svět, tedy pochopení závislého vznikání. Odpověď hledáme což znamená vytárka. A ptáme se po, to znamená Vyčára. Vytárka je, my vedeme mysl k tomu objektu silou, vůle a rozlišování. Vyčára je, my ji necháme zůstávat u toho objektu. Tím pádem my tím objektem můžeme proniknout Na základě on se on hledá a on se táže o čem? O základu Adhára. Adhára je základ. Všecko, co existuje, musí mít nějaký základ. A to je ta, ten základní v, v filozofii Abidharmy. Máme čtyři základní Príčiny, hm? hetu pratyaya. základní príčina. Aby se něco dělo, musí tam být hetu pratyája, což z hlediska yogačávy, to jsou ty semena minulých zkušeností v našem vědomí. Musí tam být objekt, alambana pratyája, musí tam být samanantara pratyája, musí tam být ten... Předchozí vědomí, které se navazuje na to vědomí, které přichází. A musí tam být tež to, čemu se říká definující bratrství. Smysly, jestli tam nejsou smysly, tak nic nepoznáme. No a pak se dějou věci. Z hlediska jogačány ta hetu pratyaya, ten, ten základ pro ty příčiny, to, je právě, to jsou právě ty semena ve vědomí, které vytváří obrazy. No a pak to, co ho nazývá cooperative conditions, cooperative conditions to jsou ty ostatní Příčiny. Musí tam být objekt, musí tam být smysl, smysly a musí tam být předchozí vědomí. No a tak se dějí věci. A my, jelikož pozorujeme dýchání, nádech a výdech, no tak se děje co? Děje se dý, proces dýchání. Proces dýchání tež neexistuje bez. Důvodu a příčiny. No, a teď my vidíme, že ten proces dýchání má důvody a příčiny. No tak my zkoumáme ty důvody a příčiny a poznáme, že ty důvody a příčiny, jak text předem vysvětlil, není nic jiného než existence těla a existence vědomí, které je na to tělo vázané pokud není tělo a vědomí na tělo vázané, no tak nedýcháme. Teď dýcháme, příčina a podmínky toho, že máme tělo a vědomí na tělo vázané. Až nebudeme mít vědomí na tělo vázané, no tak nebudeme dýchat. Ty bohové v nejvyšších sférách, bezsvědomých sférách, nepotvrdilo dýchat. Tak by pohodlí, ale z hlediska buddhismu jsou ještě v Samsáře, protože vše, co je vytvorené, je vytvořené na základě samská. Na základě dávání dohromady. Když nedáváme dohromady, nevytváříme. Když nevytváříme, co se stane? No, tak jsou v pohodě. No a teď on se ptá dál, to tělo a mysl na něj vázaná, to jsou základy, bez kterých nemůžeme dýchat. A teď se ptá dál, jak co je základ, co je příčina toho. Těla a mysli, která je na tělo vázaná. Hmm. Zkoumá, zkoumá, zkoumá a zjistí to, že je to nic jiného než džívi tendria. Krásná věc, což znamená doslova smysl života. Hm. Smysl života se dá identifikovat s pránou. Hm? Smysl znamená, mi překládáme Indrie jako smysl, ale to není smysl v tom smyslu, že <laughs> smysl něčeho, ale jako orgán. Hm? Orgán života. Hm? Orgán života je co vybrána. Pokud není prána, tak my nemůžeme mít tělo a mysl pohromadě. A to jsme měli tady v tomto textu identifikováno s čím? Bioenergii, nebo jak to nazval? Životní energie, vitální energie. Ne? Podle učení jogy, tato vitální energie, pokud není vitální energie, no tak mysl nemůže jít k objektu. Jelikož máme vitální energii, no tak mysl může jít k objektu. Když tam nebude, tak žádnýmu objektu nepůjde. Hm? Zuzana se tam vydívá jako nepochopení, to je jednoduchá věc. Dá se to přirovnat k čemu? Kůň, jezdec, je to tak? kůň představuje, co? A když není jezdec, no tak se kůň nehejbe. Je to tak? Na no To potřebuje, aby se hejbal. Potřebuje ho pohánět. Je to tak? A kdo ho pohání? Prána. Kůň je tělo, jezdec je mysl no a ten, kdo je pohání, to je ta prána. Bez, bez ní nemůžu spolupracovat. Znamená hmm? znamená jezdec řídí koně ale pomocí prány když tam není prána jak bude řídit koně je to jasný? no a tomu se říká orgán života. Ten orgán života plyne ve všem, co žije. Z hlediska čínské filozofie uvnitř i venku je točí Čí. No? Energie, která všem hýbe. Proto je v Upanishadách Synonym Brahma. Prana je Brahma, Brahma je Prana. V Bibli máme strom života, to je tento obraz. Nic jiného. No a ptá se dál. Aha, tady máme tu životní schopnost. No, vodkud přichází. Aha, studuje závislé vznikání. One realizes that the cooperative condition of, for the life faculty is previous formations. Hm? Proto jsem říkal, aby jsme pochopili závislé vznikání musíme ho pochopit v rámci tří životů. Jak jsme se dostali do týhletý mysli, do tohoto vědomí, s kterým jsme si narodili. Protože v minulém životě jsme akumulovali formace, akumulovali samskály, tak jsme se dostali do rozlišujícího vědomí, které ulpívá na těle a na mysli. Který tělo rozlišuje. Z toho se vytvořilo šest vnitřních a vnějších orgánů, na základě jejich je dotyk, na základě dotyku je počítač. No a díky tomu teď lpíme na počitku, protože lpíme na počitku, vytváříme nové formace a nové zrození. Z nového zrození může přijít jen a pouze nové stávnutí, nová nemoc, hm? nové nemoci, nové náhky. <laughs> a tak se točíme a točíme a točíme. Ten, kdo je moudrý, ten se točí vědomě, hm? buddhistický. Bodhisatovský ideál je točit se vědomně, s poznáním věcí tak, jak jsou. Ideál hrahata, netočit se, kdo se chce točit hlubá. Z hlediska bodhisatov točení Nemusí být strast, když ho chápeme. Proto Mahajanova Nirván sutra Mirvány říká: Poznání pravdy strasti je poznání nestrasti. To jsou myšlenky nedualistického přístupu. No a tak na základě akumulace, hromadění, formací vůle v minulém životě a v tomto životě na základě počet, ulpívání na počicích. pozná, že všechno toto se děje na základě nevědomosti. Nevědomost a vidia znamená, Nevěda věda je věda a videa nemáme vědu, nemáme vědu poznat věci tak, jak jsou. My máme vědu, ale to je pragmatická věda na základě přístrojů, a ta věda nemůže být exaktní. Jediná věda z hlediska věd duchovních je věda duchovní. Jedině ta může odstranit utrpení, strast. Věda pragmatická na to nemá. I když může přispět, proč ne? Ale nemá na to. No a tak vidí jasně. Aha. Vzdálená příčina všeho, co my poznáváme na základě ulpívání na rozlišující mysli, na základě ulpívání na početcích, vede k formacím vůle. Formace vůle vedou k Ulpívání na, rozlišujícím vědomí, ulpívání na rozlišujícím vědomí, vede k ulpívání na dotyku, což je ulpívání na početku, ulpívání na početku vede k novým akumulaci karmy, nová akumulace karmy vede k novému životu, nový život, vede k nový smrti, No a tak se točíme a točíme v kole pěti agregátů. V Vysudhy Maga v buddhistické tradici toto točení je možno studovat od začátku do konce, z konce do začátku a z poloviny do konce a z poloviny do začátku. A kde je polovina? Počítek vede k taná k žízni. vede k ulpívání. Ulpívání vede, ke karmě, karma vede, ke zrození, zrození vede, k stárnutí, bolesti, smrti, nemoci, nárků. No. A tak se to točí jako... Indii občas dávají opičku do kola a kola se točí, točí, točí. Hm? No a v Tibetu v každém chrámu máme kolo života, hm? uprostřed kola života, je co? Zuzana se nevšimla? Hm? reprezentace nevědomosti, chtíče a zloby. Na tomto základě pak máme 12 sfér, 12 stupňů a v těch 12 stupňů se točí, podle nich se točí 6 sfér života. Bohové, Lidé, asúrové. A co to jich věříte? a bytosti v pekle. Hm? Všechny se točí na tom stejném základu, v prostředce. Kohout prasevopice a tak dále. Hm? No a začíná točí slepec. Slepec, hledá, to je nevědomí, chytá. No a tak dále, tak se to točí. Je to tak Petra. No. Máme to v rámci obrazu, tak je to lehké pochopit. No a když poznáme pravou formu naší zkušenosti v těle, v mysli a ve světě, můžeme studovat to, čemu říká tady čtyři reality. Čtyři reality jsou čtyři pravdy. Čtyři pravdy z hlediska jogočávy jsou čtyři takovosti. Takovost prodlejování z praxe a je takovost čeho? Duka. Duka znamená prodlevání. Prodlévání díky čemu? Díky chňapání. Chceme chytit a přivlastnit si to, co se hýbe. No a tím jsme frustrovaní. No a tak místo, aby jsme se smáli. Tak máme depresie. Hm? Co se dá dělat? Tak jsme nepochopili. Třeba pochopit příště. Je to tak. <laughs> No a tak chňapeme, chňapeme dál, no a někdo přitom má pohodlí, někdo přitom má pouze strast, záleží, kam nás to hodí, čemu se u nás říká boží mlíny. No a my tím, že na to chňapeme, my jsme usezení v tomto cyklu a my jsme usezeni v tomto cyklu díky takovosti nesprávného jednání. Tento stav strasti má svůj důvod v nesprávném jednání. Yoga Čára je škola jednání podle jogy. Jednání podle jogy je správné jednání. To znamená jednání podle transcendentální moudrosti, podle manželství. No, když jednáme, pochopíme špatné jednání, můžeme pochopit konec špatného jednání. Konec špatného jednání je takovost, Pravdy konce strasti. Pravdy odchodu od strasti. Pravdy cessation. Pravdy ustání. Ustání strasti. A pravda ustání strasti má té své důvody. A pravda ustání strasti je pravda cesty, márga. Tyto pravda strasti a příčiny strasti je světská pravda. Musíme proniknout světskou pravdou, aby jsme pronikli do pravdy nadsvětské. Pravda ustání a pravda príčiny ustání. Je nadsvětská pravda a na základě nadvětské pravdy se může buď dostat ze stavu nepohodlí anebo ideál body se jim proniknout a zůstat v něm vědomě. No a pro dnešek to by bylo všechno. Pěkně jsme to nějak dali dohromady. A večer budeme mluvit o čtyřech realitách, čili o čtyřech pravdách, které musíme proniknout, aby jsme poznali buď takovost, jestliže jsme bodhisattva nebo nirváno, jakožto opaku samsávického dítí. Tak pro dnešek by to stačilo a šup do meditace. Meditace ham ham. Zase meditace ham ham. Zase meditace ham ham. Kdyby uhodzit jako v ráji, tak se snažíme, a po deseti dnech vydeme Budeme zase o něco trochu jiný. Je to tak, Petro? Hm? A dobrý, 20 minut přistávky.